Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayi'ati a'amalina Min yahadihillahu falamudillalah Wa min yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal lazina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس تقربكم الذي خلقكم والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث من منهما رجالا كثيرا ونساء واتق الله واتق الله الذي تساءلون به وارحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقل الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فَأَنَيْتَ عِندَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشَرُّ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال السلام عليكم ورحمة الله Wabarakatuh Segala puji dan puja adalah milik Allah Rabbul Alamin Sebagai Tuhan Yang menjadikan seluruh makhluknya Bukan Tuhan bagi orang Arab, orang Islam sahaja Tetapi dia adalah Rabbul Alamin Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW Sebagai rahmatan lil alamin juga Yang diutuskan oleh Allah untuk membawa rahmah, kasih sayang, perpaduan kepada semua manusia tak kira apa bangsa, kabila dan kaumnya. Yang saya hormati uh, Ustaz Salman sebagai pengusaha majlis malam ini yang sama-sama kita muliakan para semua ahli jatuh kuasa yang telah mengatur program yang telah kita Saksikan pada malam ini Dan juga para muslimin dan muslimat Rahimahkumullah Jadi saya dengan isteri saya rasa Satu nikmat yang dapat kita adakan Perkenalan ta'aruf Bersama umat Islam di kawasan Di negara ini Dan juga bersama masyarakat orang Islam Bukan hanya dari Malaysia mungkinnya Dari Indonesia, dari Singapura Dan yang lain-lain kita telah mulakan majlis kita dengan khutbatul hajah dengan beberapa ayat-ayat Allah dan satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan dengan apa yang dimulakan oleh Nabi. Kalau Nabi setiap kali nak memberi nasihat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumaat Khutbatul Mika, dia akan mauladang khutbatul hajah. Yang mana khutbah itu selalu mengingatkan umat yang beriman bagaimana pentingnya kita bersyukur kepada Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru. Supaya kita selalu belajar bagaimana nak bersyukur kepada Allah. It's a very powerful word, eh, syukur ini. Ataupun dalam kalimah yang mudah kita faham Kalau kita boleh jangan lupa guna kalimah thank you Apa saja, saja kebaikan yang orang buat Apa saja nikmat yang kita terima Jangan lupa untuk kata terima kasih kepada Allah Kenapa syukur ini penting Kerana Allah telah berfirman La insyaqartum la azidannakum kalau kamu jadi hamba yang bersyukur, Allah tambah lagi macam-macam nikmat ke atas kamu. Wala'in kafartum inna azabila syedid. Kalau kamu kufur nikmat Allah, Allah akan ambil balik satu persatu segala nikmatnya sehingga akhirnya akan hilanglah nikmat Allah itu. Itulah kekuatan bersyukur. Wa artinya... Nabi selalu ingat umatnya Supaya jangan lupa minta pertolongan Dari Allah Bagaimana hebat kita, berkuasanya Kita, bijaknya kita, kayanya Kita, kita masih Perlu bantuan Allah Alamin, overconfident Kill orang kata Kadang-kadang manusia yang sudah banyak Kuasa, dia rasa dia maha berkuasa Hancur dia Manusia yang kaya, dia rasa dia Yang terkaya, miskin pula dia Dan sebagainya Begitu juga Nabi ingatkan umatnya supaya jangan lupa Supaya mintalah Allah ampun dosa kita Artinya sebagai insan yang biasa We are not perfect Perfection belong to Allah Hak Allah Hanya kita ini manusia biasa Banyak kelemahan Banyak kesilapan, kesalahan kita Kita perlu banyak minta Allah ampun dosa kita dan juga kita memohon supaya Allah membantu kita memperbaiki jiwa kita. Supaya di dalam hati kita selalu ada perasaan yang baik bukan perasaan yang buruk. Dan fikiran minda kita selalu fikir yang positif bukan yang negatif. Selepas itu Nabi ajar lagi umatnya minta supaya Allah bantu kita. Supaya jangan kita salah guna tenaga kita. Kekuatan kita, waktu muda kita untuk buat aktiviti yang tidak mendatangkan kebaikan Biarlah apa saja yang kita buat Benda yang pasti mendatangkan kebaikan pada kita di dunia sampai di akhirat Kerana agama Islam adalah agama yang balance, eh? well balanced Agama yang mau supaya masyarakat manfaatkan nikmat dunia untuk akhiratnya Bukan dunia untuk dunia Pada akhirnya dalam doa uh, khutbatul hajjah ini Nabi berakhir dengan Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammad abduhu wa rasuluh Yang mana secara tidak langsung Nabi telah ingatkan kepada umat ini Bagaimana nak beragama Ataupun dalam konteks bagaimana nak bertauhid kepada Allah. Apa juga kita nak buat muslimin dan muslimat sebagai seorang sudah muslim. Artinya seorang muslim adalah seorang yang sudah ada tauhid rububiyah plus tauhid uluhiyah plus tauhid asma' wasifatih. Dia mesti ada plus-plus. Kalau Tauhid, Rububia saja stop di situ, kita dengan Cina, India, Bengali, Maksalek, sama saja. Kita dengan syaitan pun satu geng. Kerana tidak ada satu makhluk Allah yang tidak percaya kepada Allah. Sejahat-jahat syaitan laknatullah... Dia masih ada Tauhid Rabuwiya. Artinya, dia percaya adanya Tuhan. Yang menciptakan dia. Yang menjadikan dia. Dia percaya. Kita tahu kan syaitan dulu, sebelum dia jadi syaitan. Dia juga, daripada keturunan jin, yang dilantik oleh Allah sebagai ketua para malaikat. Dia bukan sebarang orang. Urusan langit semua Diamanahkan oleh Allah kepada Iblis ini Lepas itu Allah uji dia Dengan kejadian Adam Itu saja Apa sebab Rosaknya akidahnya Bukan segi rububianya Dia rosak segi uluhiyah Uluhiyah artinya Satu tauhid yang diikuti dengan Pengabdian Submission Satu peribadatan Yang tidak dicampur dengan Segala bentuk syirik Iaitu Tauhid Uluhiyah Yang menyebabkan Syaitan dilaknat oleh Allah Bila Allah jadikan Adam Bukan banyak Bila Allah perintah dia sujud Dia tak mahu Allah yang menjadikan dia dan jadikan kita Allah tanya pula dialog dengan dia kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam apa jawapan dia tuan-tuan masih ingat, puan-puan muslim masih ingat, apa jawapan dia dia ringkas dia jawab ana khairu minhu خلق ثاني منه و خلقته بنتين aku lebih baik daripada dia perasaan perkataan i'm better ini adalah perkataan daripada syaitan saya lebih baik ini egonya angkuhnya ergonnya sombongnya ini pertama kita manusia Alhamdulillah Malaikat yang lain sujud Kecuali Iblis Aba Wastakbara Wakana minal kafirin Baru Dia jadi yang kafir Kenapa Allah namakan dia kafir Kerana dia tahu Siapa Allah Dia tahu itu perintah Allah Untuk sujud kepada Adam Tapi dia ingat Tak mau kalau orang yang tak tahu apa itu Allah, siapa itu Allah, apa itu Islam, tidak dinamakan dia kafir. Orang yang belum beriman pada Allah kerana tidak ada ilmu, tidak boleh dikafirkan dia. Allah namakan kumpulan manusia itu zalika biannahum qaumul la ya'lamun. Ada kumpulan manusia yang belum beriman pada Allah, tapi tidak dikafirkan oleh Allah. Allah namakan mereka, mereka adalah kaum yang tak tahu. Maka tanggungjawab orang yang tahu, memberitahu kepada mereka. Ini secara muqaddimah saya. Jadi kalau kita lihat dalam sudut itu, berjemaah muslimin dan muslimat, kalau bukan kerana Islam yang berpandukan pada wahyu bukan nafsu dan yang disampaikan oleh Nabi bukan sebarang manusia kita tidak tahu apa itu Tauhid. Kita pun tak tahu nak Tauhidkan Allah. Kalau kita pergi China, kita sebut Allah dia tak boleh terima kerana kalimat Allah itu alien tu them. Satu bahasa yang dia tak pernah dengar semua bahasa Arab kebetulan. Tapi kalau you sebut. Tian Kong. Tian Kong you pergi China kata. Kita orang Islam cahaya kepada Tian Kong. Kalau bahasa utara di Malaysia. Bahasa Okian. Tian Ki Kong. You sebut Tian Kong. Dia pun naam. Yes. <laughs> no problem. Artinya. Fitrah manusia percaya adanya satu Tuhan. Kenapa disebut Tian Kong dia terima? Kalau Kong-Kong yang lain orang terima. Kerana dia banyak Kong. Ya. Satu yang popular antara anak-anak Kung Fu. Ya, itu Kong juga. Ya. Tetapi bila kata Kong-Kong, Tian Kong atau... Tiang la, angkong la, suka la, macam kong ada. Dan kong kong yang lain semua adalah perantaraan, wakil-wakil, wali-wali mereka, pahlawan-pahlawan mereka, hero worshiping. Tetapi bila sebut tiang tian kong habis. Ini yang paling besar. Sesuai dengan di zaman Nabi seorang perempuan hamba abdi. Bila ditanya. Tengok bagaimana Rasulullah tanya dia. Rasulullah tak tanya perempuan yang musyrikin Mekah ini. Kau percaya Allah atau tidak? Dia tak tanya dia. Siapa Tuhan kamu? Dia pun tak tanya. Kerana sama-sama Arab dia tanya perempuan abdi ini. Hamba abdi masyarakat aynul Allah mana Allah ditanya di zaman dulu ditanya mana Allah kenapa tak tanya siapa Tuhan kamu kerana fitrah manusia para hakikat kenalnya siapa itu Allah fitrah kita walain saltahum man khalqas samawati wal ar la yakulul Sekiranya engkau yang Muhammad tanya Abu Lahab, Abu Jahal, semua yang menyembah begitu banyak berhala, siapa jadi langit dan bumi? Semua jawab Allah. Tapi indahnya bila perempuan ini ditanya lagi, Ain Allah bukan Ain Arab, dia jawab Allah fit Sama Allah di atas sama dalam bahasa. Yang biasa logawia, Literally Langit Allah di langit Sebab itu orang Cina panggil Kong, Tuhan langit Tuhan langit artinya Allahu Akbar Yang terbesar Yang ada di rumah-rumah Ini ejen-egen saja Yang besarnya Bukan dalam rumah Yang besar Dia ada di atas Yang mana semua rumah di bawah langit dia pun boleh terima tapi chant itu sangat cerita muqaddimah bagaimana bila timbulnya soalan aain Allah ini tauhid perempuan dulu tak sebesar fisama bukan dia kata tuhan di mana-mana tak ada tuhan di mana-mana ini bukan datang dari Islam dia datang daripada umat yang lain Kalau you tanya orang Cina yang biasa pun Ada Cina biasa, ada Cina luar biasa Cina biasa Mana Tuhan betul Ima dia jawab satu atau dua Tak lebih Tuhan ada di atas Atau Tuhan di mana-mana God is up there or everywhere Selesai Tanya orang nasara Mana Tuhan Jawapan dia juga God is everywhere Kita sekarang ada tak percaya macam itu? Lebih kurang Ini bukan kepercayaan kita Ini kepercayaan orang sebelum kita Yang pelak ini Beberapa tahun, mungkin dua tahun yang sudah Kita mengalami krisis keimanan Krisis Tauhid Bila kita akhiri tahun itu dengan Tuhan Kalau siapa kata dia ada bertempat Salah Siapakah Tuhan di atas langit ke atas aras Salah Siapa yang kata Tuhan ada di depan pun salah. Tuhan belakang pun salah. Tuhan kanan pun salah. Tuhan kiri pun salah. Artinya Tuhan tak tahu di mana. Depan pun tak boleh sebut, belakang pun tak boleh sebut. Kanan tak boleh sebut, kiri tak boleh sebut. Atas tak boleh sebut, bawah tak boleh sebut. Ini yang dikatakan tauhid yang banyak. Confused Tauhid Satu Tauhid yang orang yang tidak Islam pun pening kepala Siapa yang buat dia pening Kita yang buat dia pening Bukankah senang kita nak beriman kepada Allah Kita tanya kepada Allah Bagaimana kita nak beriman kepada engkau ya Allah Hanya beriman dengan apa yang Allah berfirman tentang dirinya selesai tak lebih, tak kurang. Ini tauhid yang diajar oleh Allah pada Nabi. Contohnya, kalau kita ditanya Allah itu berapa? Apa yang dia jawab? Tuhan kita berapa, tuan-tuan? Berapa Tuhan kita? Apa dalil karma kata Tuhan satu? kulhuwa allah wa Bukan kita cakap Tuhan kita satu. Kalau Allah tak kata satu jangan kata satu. Kalau Allah kata Tuhan kamu seratus, kita kena sebut seratus. Kerana you tak boleh kenal Allah tanpa kembali kepada firman-Nya. Dia memperkenalkan dirinya. Bila ditanya Tuhan berapa? Qul huwallahu Ahadun one habis siapa kata satu sekarang siapa dah hantar Allah bukan saya bukan tuan tuan bukan ahli falsafah bukan ahli mantik Allah apa kerja Allah apa fungsi Allah Allahus sama Allah tempat semua makhluk bergantung Bukan kita gantung Allah Sekarang kita gantung Allah menghata Mungkin Sini gantung, sana gantung Sini tampal, sana tampal <coughs> Problem juga tapi orang tak sedar Mungkin Adakah Tuhan ada bapa, Ada anak? Apa yang jawab? Orang lain kata Tuhan ada bapa. The Holy Father The Holy Son The Holy Ghost Sampai Ghost pun jadi Holy <laughs> Itu cara mereka ekspres ya, Kalimai Kita orang Islam Bezanya cara kita beragama Kita tak akan cakap tentang Islam Tanpa rujukan Ikut logic Tak boleh Kalau ikut logic saja banyak benda tak logik, tapi bukan tak logik. Dia memang logik, tapi pemikiran manusia memang terhad, terbatas. Tidak logik kepada kita bukan tidak logik yang sebenarnya, kerana our knowledge is limited. Orang yang berakal, yang selamat tauhidnya ialah al-akli dipandu dengan naqli bukan akal semata-mata akal tapi akal yang berpandu kepada dalil hujjah naqli artinya ada dalil Allah ada bapa kerana Allah kata lam yalid walam yulad dia tak ada habis ceritanya Rana berlaku di zaman Nabi bila Rasulullah memperkenalkan qul huwallahu ahad orang nasara ada di negeri Arab ada yang di Mekah ada di Madinah orang Bani Israel Yahud ramai di situ mereka pun percaya pada Tuhan tapi mereka tanya pula Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi mereka tak terima dia sebagai utusan Allah dia tahu Muhammad ibnu Abdullah yang Tuhan engkau kata satu itu dia ada bapa, dia bapa siapa-siapa atau dia anak pada siapa-siapa. Rasulullah <coughs> tak boleh jawab ikut logiknya. Dia hanya jawab apa yang Allah wahyukan kepada dia. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha Allah Dia tak guna rasionalnya. Kerana ini masalah ketuhanan, kita tak boleh cakap tentang Tuhan kita tanpa dalil daripada Tuhan sendiri. Ini cara kita beragama. Adakah Tuhan engkau sama dengan Tuhan kami? Rupanya begini, badannya begini, matanya begitu. Apa jawab Allah? Walam yaqullahu kufuwan ahad. Laisa kamishlihi syai'un wa huwa as-sami'ul 'alim. Habis kongres Pernah, ingat tidak satu peristiwa orang arab musyrikin Mekah nak cari jalan supaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul kita boleh berhenti berdakwah tentang satu tuhan bukan mereka tak percaya satu tuhan itu tapi mereka rasa hidup di dunia ni perlu menyaga jadi kalau sebut satu tuhan tak ada bisnes kalau banyak tuhan, banyak bisnes. Yeah. semua is bisnes. Kenapa kalau sabanya, you kena buat. Tuhan yang berdiri, tuhan yang duduk, tuhan yang berbaring, tuhan gemuk, tuhan kurus, tuhan yang senyum, tuhan yang marah. pernah tengok tuhan-tuhan ini. Tak pernah tengok ya. Negara kita banyak. <laughs> Cukup banyak hanya sayang kita hidup negara kita kita tak pun nak tengok pergilah tengok di tempat-tempat kali -tempat India ini di Pawali pun dah dekat kan? Di Pawali sudah kan? Malam. Saya pun dah lupa ya. kerana itu bukan majlis kita kan? Ayuh pergilah tokong-tokong China bagaimana kan? Itu tempat saya dulu satu ketika. Ya. Oh bukan main-main dia. Tapi semua ada janggut macam saya. Dia pun ikut sunnah Nabi. Juga. Tak apa Tengok masuk lagi. Dia tengok satu orang. Di pagoda Pulau Pinang tu, dia masuk. Kawasan orang Tuapekong, Tuapekong semua. Semua macam saya juga. Sebab tu saya pernah orang dulu marah saya simpan janggut ni. Dia kata nak simpan janggut. Jagung macam Tuapekong. Apa nak buat? Orang Islam kata saya punya janggut tua pekong juga Saya kata tua pekong ke apa kong yang penting Saya buat apa yang Nabi Suka saya buat Itu Tuan tak suka Nabi Apa saya nak buat Tapi saya suka Nabi Itu pilihan Tuan You nak ikut siapa pun Sehingga bila orang buat mek pada saya Pernah saya buat cerita kan Orang mek kat saya Apa nak buat Uh, Mac itu kita tahu apa lah kan? Saya pun marah juga Kenapa orang Islam Sampai begitu ya, perangai sikap mereka Bila dia kata Mac saya kata syukur Boleh juga bawa korban Raih haji Boleh buat akikah Halal makan bukan? Ada yang macam lembu pendek uh, Ada yang Muka dia macam lembu pendek dan kita Kerbau pendeklah, lah Berarti Macam babi, balik bayar Balik bayar, tak ada janggut punya Pergi carilah Mana ada satu ekor babi Yang ada janggut nah, Nanti orang tu marah pulak Kita tak ganggu orang Tak simpan, tak simpan Itu masalah nafsi-nafsi Tapi kalau saya nak ikut Nabi, janganlah hina Okay. bila saya jumpa missionary Kristian pun satu ketika di Fiji dulu sewaktu so, saya jalankan dakwah di Fiji satu kumpulan Adventist pun datang dan mereka pun adakan perbincangan saya di restoran uh, saya pun ajak mereka datang ke miskin waktu saya ceramah mereka pun datang jadi saya pun tanyakan actually if Jesus will see me in the hereafter kalau saya jumpa Nabi Isa, Jesus will recognize me more than you. Saya cakap, because Jesus have beard and I also have beard, you have no beard. <laughs> Betul. You check dalam sejarah nabi-nabi semua janggut. Tak pernah dalam sejarah, walaupun dalam mui pun, yang nabi yang dia tak letak janggut. Ini sedikit saya dah lari dari tajuk tauhid Ini jadi janggut pula. Tapi ini supaya kita faham ya. Jadi Nabi pernah sekali bila orang nak supaya janganlah kita bergaduh, berpecah belah, cari perdamaian. Dia kata, kumpulan musyrikin bersuara, hantar perwakilan kata pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, buat apa kita bergaduh, kita berbeza pendapat? Kami semua sekarang Nak cari satu jalan penyelesaian Ini masalah agama ini Jangan kita bergaduh Kita win-win lah Jangan lagi gaduh Kalau awak kata Tuhan itu Yang sebenar satu saja Bukan banyak Kami ada 360 Boleh tak awak tambah sikit Kami korang sikit Kita cari jalan pertengahanlah. No? Ini a good Kompromise kata. Ikut fikiran manusia Not a bad idea Jangan gaduh Dengan syarat kami tambah lagi okay. You mau jadi raja di antara kami Kami lantik you jadi raja You nak jadi orang terkaya Kami cari kumpul harta Selapa orang kau jadi orang terkaya Kau mau seorang perempuan yang tercantik Miss Arab Kami cari Miss Arab pada you Tapi berhentilah Mengajak kami pada satu Tuhan Jangan sentuh Tuhan kami yang lain. Ikut rasionalnya, kata mereka, satu tahun kami semua bersetuju sembah dengan Tuhan yang kau sembah. Tahun depan, you pula ikut kami. Kalau saya betul, kami betul, you dapat saham. Kalau engkau betul, kami dapat saham, ya? So, win-win. Bagus tak? Ikut logik, bagus tak? Why not? And then, Nabi boleh terus berdakwah Bukan tak boleh. Hanya jangan sentuh ketuhanan mereka. Jadi pemimpin, jadi orang kaya. Ikut logik. It makes sense. Tapi, Rasul pun tak boleh jawab. Good offer. Tapi, no answer. Dia kena tunjuk. Perasaan ini ugat urusan Tuhan. Adakah Tuhan membenarkan kompromi ini? Turun surah al kafirun qul ya ayyuhal kafir la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma A'bud wa ana a'bidu ma a'budum ila akhirah ayat hadih artinya ini kata agama sebelum tanya bagaimana nak bertauhid bagaimana nak beragama ini ini agama Allah punya bukan saya, punya bukan tuan-tuan. Boleh kita tambah, boleh kita korang. No. Belong to Allah. Kalau Allah dah berfirman tak boleh, tak boleh. Rasulullah pun jawab begitu saja. Habis. Sebab dia pegang pada tauhid. Rubudiyah, uluhiyah. Bukan hanya rubudiyah saja. Menyebabkan banyak orang diseksa. Orang Islam jadi pelarian. Rasulullah terpaksa hijrah ke semua kerana mempertahankan Tauhid Uluhiyya. Bukan rumbu biasa dalam ibadat. Tetap kepada Allah. Direkt. Tanpa ada perantaraan. Nah, bila asma wa sifatihi. Nabi hanya sampaikan apa yang Allah cerita. itu, Tak lebih. Tak kurang tak takwil tak nak ubah maknanya sekali sebut apa yang Allah sebut faham ya ada ke Allah sebut mata dalam Quran ada ke kalimah mata dia ada dua satu kalimah ain mata satu kalimah basiron yang melihat kalau maha melihat, Allah tak sebut mata. Dia sebut basir. Tapi ada, -ada kalimah mata digunakan. Ini bukan kalimah yang kita pilih. Allah yang guna kalimah itu dalam kitabnya. So, hanya bezanya ada orang Islam akhir zaman. Mulai. Mulai nak ta'wilkan. Tak boleh sebut mata Sama dengan Siapa kata kita sebut mata Allah Macam mata saya kah, mata tuan-tuan masa Mata orang Pakistan kah, tak ada Hanya kita kekalkan setiap kalimah yang Allah sebut dalam kitabnya Tapi mungkin orang nak guna satu kiasan Contohnya, ada tak kalimah kuasa yang Allah guna dalam quran Ada tak? Innallaha laqullishay'in khadir Sesungguhnya atas segala sesuatu Allah itu maha berkuasa <tuh> Tapi ada tak kalimah iyat? Ada tak kalimah oh, iyat? Jangan jangan tengok tangan saya <tuh> Saya sebut saja Kalimah iyat ada tidak? ada kan kalau you tak jumpa jangan kata ada kalau you tak jumpa tapi lain kali you baca Quran kalau you lalu ayat ini dia sebut ya Allah you nak kata apa you nak kata apa nak kata bukan tangan you nak kata apa kuasa kalau kuasa Allah dah guna kalimah lain. Tapi Allah nak guna kalimah iya juga. You ada problem. Ini Allah punya kalimah. Dia nak guna apa kalimah itu dia punya hak. Macam saya sebut kalau Allah nak kata. Saya ada body, you ada problem. Saya ada rambut, you ada problem. Saya ada jari, you ada problem. Mungkin. Kerana kita bayangkan kalimah itu. Dengan. Sifat kita tak boleh. Kita tak boleh samakan setiap kalimah Allah dengan makhluknya. Tapi kalimah Allah wajib diimani. Sebut iat-iat. Habis. Sama dengan makhluk. Tak ada sesuatu yang serupa. Senang tak kita bertauhid begitu? Pernah tak zaman Nabi orang tanya. Eh yat itu apa? Orang Arab pun paham yat itu apa? Literary yat ini kalau ikut kalimat. Bahasa terjemahan. Tangan. Oh mungkin kita. Tak bolehlah kita kata tangan macam. Tangan kita. Siapa kata kita kata Tuhan punya tangan macam tangan Tangan kita tak ada. Jangan kita. Mentakwilkan. Mengkelirukan perkataan yang diguna oleh Allah Dan oleh manusia yang menyampaikan apa yang Allah berfirman tentang dirinya Kita sekarang terjemahkan tangan bukan tangan kita tak boleh. Ini kalimat tetapi artinya kuasa Kalau Nabi telah terjemahkan begitu beriman Jangan tukar tapi minta mereka, adakah Nabi pernah takwirkan ubah kalimah itu dan katakan bahawa aliyat ini kudraha. Bahasa Melayu macam-macam bahasa ada. Tangan, tangan bahasa Melayu kan. Lagi apa lagi tangan punya? Apa lagi? Eh. Apa lagi yang kita guna istilah yang... Tangan tapi bukan tangan Apa dia? ah Kaki tangan Bukan Kaki tangan manusia lah Kaki tangan kerajaan Berarti ya, Pegawai kerajaan apa lagi? ah Panjang tangan Bukan berarti tangan dia panjang Tidak Adalah istilah-istilah yang kita guna Lagi Buat tangan Ha ah. Buat tangan tu kita nak bagi orang tangankah? Orang pun takut. Nah, bagilah orange kah, coklat kah. Nah, itu semua buat tangan. Mungkin kita nak kias sesama kita, bahasa kita tak apa. Tapi kalimah Allah bukan untuk ditukar, diganti, diubah. Kalau dia sebut, you tekalkan. Kalau tidak, You kena bang, cari ayat itu dalam Quran You kena keluarkan Lagi senang Tukar Terus tukar Supaya tak keliru Tukar Diat Kepada kuasa Oh tak berani tukar pula Adalah kepahaman orang kata ya Abu, Abu Musa Asyari bawa satu pandangan Abu Mansur Al-Maturidi bawa satu pandangan tak apa, itu pandangan. Siapa-siapa pun boleh bagi pandangan. Tapi kesimpulannya, tidak boleh pegang kepada pandangan. Kalau kita berselisih, dalam apa urusan, akidah, haqqah, apa juga hukum, apa rujukan kita orang Islam, sebagai orang beragama, tuan-tuan dan perempuan. You cannot run from this too. Dalam surah Nisa ayat 159, lima sembilan Allah datang tunjuk kita bagaimana kita beragama. Pertama Allah bagi kita ya yuhallazina amanu ati Allah wa ati al rasul wa ulil amri min kum. Ada tak ayat itu? Taat pada Allah mutlak. absolut tanpa syarat unconditional. Kemudian taat pada Nabi. Tanpa syarat samikna watakna sampai kepada selain Allah Nabi ada syarat. Sebab itu tak guna kalimah taat kepada ulil amri dan ulil amri no mo kalimah taat. Cantik susunan kalimah Allah. Kalau kita paham cukup Quran itu dan sunnah Nabi jadi panduan begitu. Ati Allah. Allah ada kalimah taat ad ati. Waati ar-rasul nabi ada kalimah taat. Ad. Sampai ulil amri manusia saja yang lain tak ada. Terus wa ulil amri minkum. Lihat lagi bagaimana indah susunan kalimah Allah. Fa in tanazatun fi syai'. Kalau fi syai'in kalau kamu berselisih faham, keliru tentang sesuatu urusan agama Allah apa yang Allah firman? Farudduhu ila Allahi wa Rasul. Farudduhu ila Allahi wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahu yamil akhir. Wazalika khairu wa ahsanu taqwila. Bukan kata saya. Bila kamu dah confused. Berselisif faham. Berbeza pendapat. Allah tahu dia akan hadap masalah ini. Sebab itu Allah dah bagi panduan. Bagaimana nak selesaikan isu bila kamu ada confusion, disagreement, dispute. Allah kata, فَرُدُّهُ إِلَوْلَّهِ warasu." Stop. Tak tambah lebih dari itu. Problem saja, back. Kepada Allah, kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya tak ada pada manusia lagi tidak pada ulil amri, tidak kepada ulama pun, tetapi direct kepada Allah dan Nabi sampai hari ini kita ada problem bagaimana nak beragama bagaimana nak percaya pada Allah, sampai hari ini kita masih ada problem, takkah kita keliru kita keliru. Sampai bila orang yang tidak Muslim ikut perkembangan ini dalam konteks Nusantara. Eh? Nusantara saja luar biasa dia punya pembahasan. Timur Tengah no problem. Europe no problem. Kita punya otak satu macam sikit. Ya. Kita punya otak luar biasa sikit. Sampai orang yang tidak Muslim negara kita bila dia ikut dia jumpa saya very confused what do you really believe yeah? dia pun confused to us no confusion you ask us do we believe God yes where is God to answer either God is up there or God is everywhere selesai tak pernah nak kata God not in front not behind not right not left not up not down then where is he Seakan-akan cara kita bahas tentang Tuhan Diakhiri dengan There's no God Tanpa disedari oleh kita Dia pun keliru Dia buat saya pun ceraru sekejap Ekologi, Eh, where is he now? Not in front, not behind, right, left, up, down Mana lagi nak pergi? Ini sebagai contoh lah dia lagi confused Tapi kerana kita tak ikut pandangan orang kata ini Asy'ari. As Maaf tuan-tuan dan puan -tuan. Jangan timbul fitnah kepada ulama. Bukalah kitab Imam Syafi'i tentang akidah. Bacalah kitab Al-Ibana Abu Hasan Abu Hasan Asy'ari punya kitab. Bagaimana dia bahas balik tentang Sifat Tuhan pada awal permulaan dia pernah buat sedikit takwil, tetapi selepas dia sedar bahawa sifat Allah tak boleh ditukar, kalimah Allah tak boleh ditakwil terus dia kekal macam apa yang Allah sebut dalam Quran. Dia tidak pegang kepada pandangan dia yang pertama. Kita semua tak pernah adil terhadap ulama-ulama taui. Kita sebut kerana terjumpa adanya tulisannya yang terjemahkan begitu Tapi kita lupa kepada pembahasan dia yang terakhir Kita boleh keliru, manusia boleh keliru Tapi Rasulullah tak pernah hurai dan tukar kalimah itu kepada mana-mana pandangan Faham ya Tuan-Tuan So, kita hanya sebut apa yang Allah sebut Senang tidak? Stop di sini Jangan kita tukar Itu yang paling selamat Ini akidah yang selamat Sebab itu Allah ajar kita Kita nak bertauhid Allah ajar kita bagaimana nak bertauhid Allah pula ajar kita bagaimana nak beriman dengan Allah. Siapakah kita perlu ikut dalam surah Al-Baqarah ayat 1737 Allah berfirman wa in amanu bimi slimma amantum bihi faqad ihtadau. Sekiranya kamu beriman sebagaimana orang sebelum kamu beriman, kamu tetap dalam siratal mustaqim itu yang kita minta tuan-tuan dan puan-puan tiap-tiap hari. Yang kaya, yang miskin, yang berkuasa, yang tidak berkuasa, laki perempuan, miskinlah, Susahkah. semua minta satu, rajalah, rakyat dah satu. Bin nasiratul Mustaqim. Yang paling penting dalam hidup kita. Yang paling penting yang kita nak minta dari Allah bukan kesihatan, bukan kaya, bukan suami soleh, bukan isteri soleha, bukan anak yang bagus. Tak payah, tiap-tiap hari kita minta. Ya Allah, tunjuk kami jalan yang lurus. Eh dinasratul mustaqim. Bahasa Melayu, orang kata, hidayat. Eh dinah hidayat Berilah hidayat pada kami Hidayat yang kami nak Hidayat yang Siratul mustaqim Yang straight Clear and straightforward Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan Terdengar bila kawan kata Jangan lupa ya Minta supaya Allah bagi hidayat pada saya Pernah dengar kalimahnya Pernah tak saya kadang-kadang orang-orang Islam jumpa saya kata Syekh Don't forget I ask Allah from Hidayah Saya kata do you understand what are you talking about? Are you a Muslim? Yes I know what Hidayah you asking from Allah Kalau sudah Muslim Sudah dapat Hidayah Kita keliru dengan kalimah ini Lagi keliru Okey saya bagi satu kepahaman lagi saya tanya, apa itu hidayah? Hidayah, you know, guidance lah. Guidance. Bagus. Jawapan dah betul. Lihat, apa itu hidayah? 1500 tahun Allah dah turunkan hidayah. Syahr Ramadan al-lazih unzilah Qur'an. Apa dia, Qur'an tu? Hudah. Hudah. Hidayah Untuk siapa? Linas Bukan untuk orang Melayu saja Bukan untuk orang Arab saja Bukan orang Pakistan saja Allah tak pernah sebut bahawa Quran diturunkan untuk orang Hanya Allah sebut Quran diturunkan dalam bahasa Arab ada Tapi untuk makhluk yang namanya manusia orang putih ma manusia ada American manusia ada British manusia ada New Zealand manusia ada Australian manusia tidak China manusia tidak semua manusia tapi cara kita paham Quran macam untuk kita kalau kita nak minta hidayah, Allah dah turunkan wahyu seribun lima ratas tahun dulu. Dan bila Allah turunkan wahyunya, dia sil dengan satu kalima yang begitu cantik. Al-yawma akmaltulakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Waradidulakumul Islam Islamadina. Islamadina. Allah sendiri bagi tahu, I have perfected my religion for you Agama Allah Islam yang Allah pilih untuk kamu Dia yang telah sempurnakan Tak boleh ubah, tak boleh tambah, tak boleh korang Itu dinamakan perfection Sebab itu Allah berfirman Kalau kamu nak beriman betul-betul Supaya selamat iman kamu Jangan ikut orang lain ikut orang yang dahulu siapa dahulu was-sabiqunal awaluna minal muhajirin wal ansar Itu yang Allah suruh ikut bukan tok nenek bukan ulama-ulama bukan majority tak pernah sekali pun Allah suruh ikut majority kita majority ini sistem demokrasi dia selalu demo untuk dapat kerusi Tak dapat kerusi Demo lagi Sampai dia dah dapat kerusi Dia tak mau lagi demo Orang lain pula demo Bukan Thailand saya berapa kali demo Yang kuning naik Yang merah tak setuju Yang merah naik Yang kuning tak setuju Akhirnya kena tentera naik Ini masalah dia Al-Quran berfirman Wa in man fil Kalau kamu ikut sebahagian banyak manusia Majority Mereka sesatkan kamu daripada aku Ini Allah Tak boleh ikut majority Mau Ikut tok nenek okeylah Tengok ayat quran Adakah quran kata ikut tok nenek Kalau dia kata ikut tok nenek Ikut Kalau saya ikut tok nenek saya ali tafut sampai sekarang tapi agama Allah tak suruh ikut tok nenek Allah pernah bilang kepada nabi turun wahyu Allah wa iza qilalahum tattabi'u ma anzalallah bal mattabi'u ma altayna alihi aba ana kana aba hum la yaqilun ini bukan saya yang cakap Allah berfirman 1500 tahun dulu. 1500 tahun dulu. Bila engkau ya Muhammad. Ajak manusia supaya ikut apa yang Allah wahyukan. Allah turunkan dalam kitabnya. Ada satu kumpulan manusia. Yang akan jawab. Kalu. Ada qila wa kalu. Kalu tu majoriti lah. Kalu Kalu kata. Tak payahlah. Cukup kami akan buat apa yang kami dapat dari Tok Nenek kami. Tok Nenek pun tak boleh ikut. Bukan saya kata tak boleh ikut. Allah larang kita ikut. Dia suruh kita ikut apa yang Allah wahyukan. Selepas ayat itu. Allah suruh kita jangan ikut syaitan. Tapi cara Allah suruh jangan ikut syaitan. Dia kata apa? وَلَا تَتَّبِئُ قُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَلَا تَتَّبِئُ قُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Bila sampai syaitan, Allah Bafiq, jangan ikut langkah-langkahnya. Step-step dia tak boleh ikut. Daripada satu, dia tambah dua. Dua, tambah tiga. Daripada awal, jangan layan syaitan. Syaitan yang akan merosakkan akidah. So cara kita bertauhid Para jemaah muslimin dan muslimat Secara ringkasnya Ialah sebagaimana Allah turunkan dalam Quran Dalam sunnah nabi Nya Muhammad SAW Masalah ini dah tak timbul Abu Hasan Syari pernah bawa pandangan ya Begitu juga imam-imam yang lain Mungkin dalam masalah lain ada perbezaan pandangan seperti masalah fiqah Abu Hanifah kadang cakap begini, kemudian Imam Malik kata yang lain, kemudian Imam Syafi'i kata yang lain, kemudian Imam Ahmad Hanbali kata yang lain. Kesimpulannya, ini manusia. Yang mereka juga ingatkan murid mereka, kami manusia. Macam kamu ada kadang-kadang betul, ada kadang-kadang salah. Kalau apa yang kami kata itu bertentangan dengan kitab Allah wa sunnatul rasul, tinggalkan pandangan kami dan pegang pada Qur'an dan sunnah. Kesemua empat imam telah buat declaration. Sampai pada pengikut ini, pengikut ini yang menjadi apa dia blind follower. Oh, kita ini bermaksab ini... <coughs> Yang lain tak betul eh. Sebab itu kalau konteks Nusantara Kalau saya Semayang tak baca Bismillah kuat Ada problem tak? Bukan tak baca Baca Hanya tak baca Bismillah kuat Jangan kata tak baca Jangan fitnah Allah tak paham tanyalah Saya pernah jadi imam katnya satu kawasan dulu di di, ya, di negara kita. Cuma ramai ikut. Yang ikut belakang tu baju semua hijau, semua serban Saya pun tak pernah pakai serban. <coughs> Paling banyak kopiha saja. Kupiah pun coklat punya. Jadi bila saya semaya maghrib dia ikut. Bila saya baca perhatian. Saya start dengan ham. Dia mufarakah terus. Bagaimana saya beritahu? Dia rokok sebelum saya. Nah, itu bahaya. Jadi lepas tu dia pun. Habis mayang. Saya pun habis mayang. Saya tanyalah. Saya pun nak tahu. Mungkin dia nampak di mana. Kesilapan saya mungkin betul. Yang saya tak nampak. Saya nak tahu. Mungkin dia nampak mana manakah mungkin Seluar saya jumpa belakang dan lubang Saya tak nampak Orang saya terdedah tak sah semayangkan Mungkin mana kita tahu kan Mungkin dia ada dalilnya Saya pun eh, tanya lah Tadi saya nampak saudara semua Memfarahkan dan saya Ada apa-apakah kesilapan yang saya lakukan Ya kerana Engkau tidak baca bismillah dan menurut Imam Syafiq, siapa yang tak baca bismillah, maka fatiha tak sah. Bila Fatiha tak sah, tak sah lah semayang. Bila tak sah semayang, tak boleh ikut. Jadi kami kena selamat semayang kami, semayang sendiri-sendiri. Syafiq ni kan tak cakap begitu. Cakap, oh. Kami dia ajar. Imam Syafiq kata, bagus. Saya kata... Saudara pernah tengok tak Apa yang Muhammad Idris berkata Dia kata siapa itu Muhammad Idris Kita orang syaki'i kan Saya tak apalah Saya kata saudara tolong baca doa istilah saya nak dengar Dia pun baca Allah akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wasilah wa jatuh wajih lillahi fatrasa mawati wa arhanifah muslima wa ma'ana mina musyrikin inna assalati wa nusuki wa mahyaya wa ma'ati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bi zalika umirtu wa ana awal muslimin <coughs> saya kata sambung? apa nak sambung? <tip> habis nak sambung-sambung apa? nak buat benda yang tak elok lagi, yang tak betul lagi. Saya kata tuan-tuan, Muhammad Idris, dia tak baca macam apa yang kamu baca. Iyalah kami Syafiq ni. <laughs> Ronok dia ya, kena mencakat orang Nusantara ni kata. Saya kata tuan-tuan ni, tolonglah balik jumpa tok guru, minta tok guru tunjuk kepada kamu. Kitab Syafi'i. Kitab Syafi'i. Pernah baca tak? Apa dia kita? Kamu pernah buka lah kitab Al-Om? Tak pernah. Pernah baca kitab Risalah? Tak pernah. Tak tahu apa itu Om, tak maaf, tahu itu siapa pun tak tahu. Yang tahu Syafi'i. Saya kata Muhammad bin Idris itu nama dia. Tuan-tuan. Baru dia pun tak jawab pun tak boleh Terfikir tak apa Mungkin saya cakap you tak percaya Balik jumpa Tok Guru Tanya Tok Guru Imam Shafi nama betul dia apa dia Kita ni kadang suka label Cakap benda yang kita tak faham Saya kata you buka kita Al-Om Jilid pertama Tengok ada-ada Imam Syafi'i baca doa iftata macam kamu baca. Allahu Akbar khabirah. Walhamdulillah. Nabi pernah baca. Tapi kalau Nabi pilih Allahu Akbar khabirah, dia sampai wasilah. Dia berhenti. Dia tak pernah sambung. Kerana Allahu Akbar khabirah sampai wasilah. Satu cara baca doa kita. Ataupun Nabi akan suruh you pilih Allahumma ba'it baini wa baina khatayaya kama ba'ita baina masyid wal maqrib. Allahumma naqqini mina khatayaya kama ya naqas tabu abyaq mina janas. Ataupun you boleh baca subhanakallahumma bihamdika wa tabarakas muka wa ta'ala jaduka wa la ila ghairuka. Ataupun you nak baca wajah tu, Imam Syafiq pilih wajah tu betul. Tapi, wajah itu tidak disambung dengan Allah wakbar kabira. Allah wakbar kabira sampai wak asilah satu doa yang terasing. Wajah itu sampai wak atuh bu'ilaik. Ada lagi kita wak anak awal muslimin. Syafi'i tak berhenti di situ. Ini baru saya nak berkongsi ilmu. Yuk kata nak ikut Syafi'i? Ikutlah betul-betul Jangan buat apa yang kamu suka buat. Bila ditanya Yub cepat-cepat Yub nak salahkan Imam. Imam tak salah, yang salah makmum. Makmum tu tak paham. Tonton paham apa saya nak contoh. Agama ini bukan kita punya. Bukan boleh ikut suka kita nak cakap apa nak tambah. Tak boleh. Allah kata saya dah sempurna. Agama milik Allah sehingga Allah bafirman, وَمَيْلَبْتَغِيْ قَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينَ فَلَنْيُقْبَلَ مِنْ وَهْوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْكَاسْ. Siapa yang cari selain Islam yang Allah wahyukan Allah tak terima. Artinya apa perubahan yang kita bawa dalam agama Islam Allah tak terima. Bukan saya cakap kerana agama itu Allah punya Quran Allah punya yuleumbas saja Allah tak terima. Tapi untung tuan-tuan dan puan-puan. Kita orang Islam sampai hari ini sangat untung. Saya belum tengok ada satu kitab agama dalam pengalaman saya. Yang begitu tercantik, terpelihara, tersusun daripada Quran. This is the miracle of the Quran. Kitab Injil yang pernah diwahyukan. Taurat pernah diwahyukan. Zabur pernah diwahyukan. Suhuf Ibrahim pernah. Mana kitab itu sekarang? Tanya orang Yahud mana Taurat. Mereka pun tak pakai. Tak ada pun dalam simpanan mereka. Kecuali dalam muzium. Yang mereka pakai Salmud diganti dengan satu kitab namanya Salmud. Yang diubahsuaikan oleh ulama-ulama rukban mereka. Tanya orang Nasarah mana Injil yang asli dia pun tak tahu. Pertama, Nabi Isa tak cakap bahasa orang putih. Apalagi Cina Bukan Dia ada bahasa dia Kalau you nak baca kitabnya Mesti ada bahasa aslinya Baru you tahu Tak ada lagi Sudah ubah Sudah berapa banyak gospel yang telah ubah Yang terkenal ialah sekarang The gospel of Mark Matthew, Liu Dan John Haji balik tapi Quran Allahu Akbar Allah bila turunkan Al-Quran sebagai kitab yang terakhir dia turunkan satu ayat lagi Inna nazzalna dzikra wa inna lahu la hafizun Kami turunkan Quran sebagai peringatan kami yang akan jaga kesuciannya sebab itu Quran satu kitab yang tak pernah berubah Sehingga saya pernah adakan satu dialog di UK dulu The Miracle of Quran Satu kitab yang tidak ada siapa boleh menafikan keajaibannya satu dunia kita pusing ke China, you akan ambil Quran daripada China di Rusia, you ambil dari Rusia di mana, Norway ke, di Afrika ke, Nusantara kumpul semua Quran satu kalimah pun tak berubah satu kalimah pun tak berubah kalau tuan-tuan tak percaya, saya pun nak bagi syuruh kalau tuan-tuan tak percaya The miracle of this book How origin yeah, How pure this book saya kata Senang saja Be gentleman You panggil semua orang yang ada Kitab agama mereka kumpul Kumpul semua Jangan satu orang pun simpan Ataupun Semua pendeta-pendeta Ulama masing-masing Ahli agama masing-masing Dengan kitab yang mereka ada cukup yang ada di simpanan mereka. Dengan orang Islam kumpul. Suruh bakar. Hancurkan. Bakar. Sekarang suruh kita siap. Jangan bagi dia keluar. Kumpulkan mereka dalam satu dewan. Kau, agama you, agama you. Sekarang, kamu tulis balik kitab kamu. InsyaAllah. Orang Islam... Dengan teknologi. Jangan kita guna IT. IT ini susah. Nanti dia copy balik. Sekian. Tak mau copy copycatnya. Semua bagi pena tulis. Bagi orang Islam. Tulis. Orang Islam tak perlu banyak. Satu tukang tulis. Satu yang hafal Quran cukup. Baca. Nak confirm balik. Yang baca daripada Malaysia. Contohnya Karim. Yang tulis dari China tak, tak, tak, tak. tak apa, ini tak boleh cakap ni Satu China, satu Melayu mana boleh komunikat kan Tapi you baca Quran, dia tulis Yang faham Quran, dia tulis You panggil pula nanti, daripada Afrika, check. Sama-sama hafal Quran ni. Saya ingat satu bulan Bersidang balik check balik orang Islam ni balik Hampir lingkup yang lain. Memang kerana dia memang tak hafal kitab dia. Tak boleh hafal kitabnya berubah setuju. 20th century lain. 19th century lain. 18th century lain. Dulu ini tak boleh, tak boleh. Sekarang sudah banyak boleh. Bukan. Dulu asal-usulnya babi pun tak boleh makan. Sekarang sudah boleh Asal-usulnya Laki-laki mana boleh kawin, Tak boleh Semua menentang Sekarang sudah mulai Dilongkarkan Sumpah dah ubah Sebab itu dia tak boleh hafal Nanti datang pula satu kumpulan Ubah lagi, bagaimana kita nak Jumpa yang asli lagi Cannot, there's no way Tapi Quran, mashaAllah sampai hari ini, bagaimana saya kata, do you know in the world orang Islam jutaan orang Islam memorize the whole Quran bukan macam umat kita, kita memang susah lah, ada banyak karat karakter, susah nak hafal, ini anak-anak kita ni, yang bukan alim ulama, tapi Quran boleh hafal, siapa yang takdirkan begitu, Allah ya ta Allah nak tunjuk bagaimana Allah pelihara kitabnya. Itu Quran. Sebab itu untuk kita bertauhid dengan tauhid yang betul. Akidah yang sadiq. Sebagaimana akidah Nabi. Sebagaimana akidah Abu Bakar. Sebagaimana akidah Umar, Osman, Ali dan juga Tabi'in wa Tabi'in. Tidak ada jalan lain melainkan kita mesti kembali pada Quran dan Sunnah dan stop di situ. Insya Allah. Sebab itu bila orang kata Abu Hasa Syarif kata tuan-tuan, tolonglah baca kitab Al ibana yang dia karang. Janganlah kau fitnah dia balik. Dia pernah buat kesilapan satu ketika dia telah, ya telah tarik balik dan dia telah betulkan. Jangan pegang yang lama, lihat yang baru Saya yakin kalau kita ada Kesedaran tentang Beragama dengan betul Sebagaimana Allah juga ajar kita Bagaimana beragama Allah berfirman Ya ayuhal lazim La tuqaddimu Baina yadahillahi wa ratul Wataqallah inna bahas samiun alim Dalam surah yang ayat pertama Surah hujarat Allah berfirman Wahai orang beriman dalam cara kami beragama, jangan mendahului perkataan sesiapa pun daripada firman Allah dan syabda-syabda. Pandangan perkataan siapa kita boleh dengar, tapi jangan jadi dia rujukan. Rujukan kita, kitab Allah wa sunnatu rasul. Mudah-mudahan tuan-tuan berjemah muslim dan muslimat. Dengan adanya kesedaran kita terhadap bagaimana indahnya Quran, bagaimana sempurnanya Islam, bagaimana cara kita beragama. Saya yakin segala salah faham kekeliruan yang wujud di antara kita mudah diselesaikan. Itulah tugas saya pun di mana-mana bila orang ada problem. Di Eropa, tapi saya seronok bila saya adakan dialog di luar negara. Sama orang komunis lah, sama orang sosialis lah, sama orang kapitalis lah, sampai etikis lah. Macam-macam kumpulan kita bertemu, senang cakap. Lepas itu, ini orang yang soalan dia luar biasa. Logik pun dia luar biasa. Contohnya lah, saya bagi dua contoh sebelum saya buka untuk soal jawab. Saya pernah bawa contoh ni dalam ucapan saya dalam TV dulu. Ini ulang balik mungkin kita ada lupa. Ini logiknya. Kalau kita ambil wuduk, sudah habis sempurna wuduk. Lepas itu kita buang angin, tahu buang ni. Ah, kentut ya? Bila kentut apa jadi wuduk kita? Batal tak? Batal. Semua terima Lepas batal apa kita buat? Ambil uduk balik Bila kita ambil uduk, mana masuk? Mana kita masuk? Mana kita masuk? Pasu biasalah tangan Rumah mulut Hidung, muka Kepala, telinga Kaki, semua kan Yang batal kita uduk itu apa? Tentukkan belakang kan Kenapa tak basuh belakang Sepatut logiknya Ini saya basuh-basuh Yang belakang yang menyebabkan batal. Pergilah bilik air ya buka seluar kita Ambil air sapu Sabu Basuhlah belakang Belakang sedikit pun tak sentuh Yang di basuh sini Apa kena mengenai anggota ini Dengan tentut ada logik tak? Ada logik rasanya? Kadang-kadang terfikir juga Ikut otak ini. Eh betullah. Ini betul lah Kawan ni betul-betul dia guna akal lah Best ni kawan ni Saya tak terfikir Sebab saya pernah tengok orang-orang Islam Dia nak Sebelum nak pergi semayang Dia masuk beli air Beli dia keluar, terus join semayang. Setahun saya tahan dia. Maaf saudara. But I just saw you coming out from the toilet. And then you join prayer. What do you do in the toilet? Urinate, urinate. Buang ayah kecil. And then you take your wudu in the toilet toilet, I wash already I say, what do you want? I don't see wet sini, tak ada muka pun penai apa nak muka-muka saya sebelum masuk dah ada wudhu yang batal benda itu saja benda itu saya dah basuh <laughs> apa lagi nak basuh? saya dah basuh, dah kukik jadi saya pun tapi kukik Eh, ikut logiknya kita pun orang logik juga saya pun balik buat kajian sekali lagi saya tak kata dia salah tak berani kata salah takut saya bilang salah kan? saya balik saya cari ikut tak kitab ikut kudama Bukhari Muslim semua cari tak puas hati pasal saya tak jumpa mungkin saya jahil dalam bab ini saya pun telefon uh, ulama-ulama yang saya kenal telefon syekh. Ini bagaimana ini? Dia kata agama mesti ada logik. Ini logiknya betul. Saya tak boleh nafii logik itu. Pun dia kata, ya kadang-kadang agama itu dia ikut nakli bukan ikut aqli 100%. Kalau ikut akli banyak tak kita terima. Tapi dalil kalau Allah suruh ambil uduk, Nabi kata kalau ini sebabnya batal baru uduk kamu, start basuh balik kita basuh, itu saja kalau ikut logik subuh, berapa rekaat? dua, Zohor berapa? empat, satu hari satu malam, berapa rekaat yang wajib? berapa? ya ingat-ingat lupa ya tujuh belas lah Bukan. Dia dua, empat, empat, tiga, empat, tujuh belas. tak senang kita adjust sikit? Subuh tu tak sibuk, tak busy. Subuh kita buat empat lah. Zohor, very busy dengan kerja, lunch time, semua. Zohor buat dua lah. Yang penting tujuh belas. Ikut logik? Boleh, tak boleh. Boleh kalau nak ikut logik. As long as I pray. Bukan saya tak semayan. Kalau Tuhan tahu masalah problem kita sekarang Tuhan pun setuju dengan saya Lagi logik Ah ha, Setengah manusia kata Siapa kata tak boleh buat bid'ah. Ha. Yang zaman Nabi Walaupun Nabi tak suruh Ada setengah sahabat buat Yang Nabi tak suruh Kena Nabi kata elok Ada tak? Ada tak? Ada, -ada? ada orang bagi logik begitu tak? Siapa kata tak boleh buat benda punya Nabi tak suruh Ha, dia punya Rasional itu ada Tapi dia punya argument tak kenal Faham sunnah Nabi Kena faham sunnah Nabi. Tak faham sunnah Nabi You tak boleh bahas tentang bab babi Untuk Ilmu sunnah Besok malam <laughs> Ada kan besok malam ya InsyaAllah ha. Jadi hanya ya, hanya yang penting kita minta rehat seketika ya, dan kita buka untuk sesi kedua soal jawab kerana ikut jadualnya saya ingat masa saya pun sudah agak lewat ikut waktu Malaysia sudah pukul 2 tengah ini time saya tidur tapi ya. mudah-mudahan Allah selamatkan kita muslim dan muslim saya hanya minta supaya bila kita keluar negara ada banyak hikmahnya Kita terdedah dengan macam-macam juga Benda yang betul Kalau kita dulu tak tahu Kita kena berubah Terima hakikatnya Jangan kita rasa kita saja yang betul Yang betul mesti ada dalil Bukan pendapat Kalau ada dalil Jangan degil Kalau degil juga Jangan lupa kirman Allah Jangan lupa Allah yang maha berkuasa pun dia bagi tahu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah keadaan sesuatu kaum seseorang sehingga orang itu nak berubah. Jadi kalau kebenaran telah sampai pada kita masih tak mau berubah is not a good sign. Kita sudah bukan jahil lagi. Jahil muraqab double jahil. Nak kata tahu dah bagi tahu nak kata dalil dah tunjuk dalil masih tak mau bergerak juga saya takut saya takut kita termasuk ayat itu termasuk ayat Allah yang lain apanya khatumallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim <sesi> wa ala hafsarihim itu bahaya kita tutupkan hati kita tidak mau tunduk kepada wahyu dalil Oh itu bahaya. Saya takut nanti Satu ketika kita akan termasuk dalam golongan ayat yang lain Allah berfirman saya stabdil qauman ghairakum. Kalau kamu dah tak mau tak mau tak mau Allah ganti kamu dengan kumpulan lain. Allah tak mau kita lagi. Agama yang kita anuti dah tak betul. Akidah kita dah rosak. Tak mau berubah, Allah pun tak mau pandang. Allah ganti dengan orang lain. Please ya. Orang kata Kita mesti balik pada Quran dan Sunnah Kalau ada, ada, tak ada Stop dia Senang je Kerana Islam agama Allah Bukan agama ulama Bukan pendapat Bukan hak orang ramai Dan bukan culture Bukan tradition, Tapi wahyu Semoga Allah ya. Tetapkan iman kita semua insyaAllah Amin. Kita buka untuk sesi kedua Soal jawab Terus ya Ustaz Soal jawabkan ya di persilatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada satu soalannya berkaitan dengan perayaan-perayaan agama-agama lain di Indonesia. Kita dia tahu kalau masyarakat Mesir orang bagi bahasa yang tahu. Baik, contohnya contohnya uh, adik-adik saya yang telah uh, memeluk agama Islam tetapi masih punya uh, ibu bapa uh, adik beradik yang perlu lagi memeluk agama Islam. Nah. So uh, bila uh, terjadi perayaan-perayaan agama ya. Seperti contohnya di Bali Bang dan dia menerima undangan makan-makan pada hari tersebut ya. uh, dia bertanya adakah dia boleh pergi uh, makan, -makan yani lunch or bersama Leslie selain choline bersama-sama ahli keluarganya uh, pada hari tersebut ataupun dia boleh keuter pada hari esok ataupun pergi hari yang sebelum hari perayaan itu. Sekarang alhamdulillah. Nah, ini satu soalan yang sangat relevan, praktikal Dalam konteks masyarakat yang majmuk Yang mana untuk orang Islam Umumnya kalau masyarakat orang Arab Masyarakat orang Melayu Dia tak menghadapi isu ini Kerana semua family kita Muslim So kita hanya sambut Idul Fitri, Idul Adha Yang resmi lah, yang agama ya Yang bukan agama banyak Yang agama Idul Fitri, Idul Adha yang ada syarak mengatakan ini hari raya kamu. Nah, tetapi yang cuti-cutinya lain ya. Jadi dalam konteks orang yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam ini ada beberapa kumpulan. Satu daripada orang yang tak percaya Tuhan masuk agama Islam senang. Dia tak ada kaitan dengan apa agama sebelum ini. Orang yang tak percaya kepada mana-mana Tuhan, pada hakiknya dia sudah halfway kepada Islam. Sudah halfway. Kerana nak jadi seorang Islam, you kena sebut La Ilaha Illallah. Orang yang tak percaya Tuhan macam komunis, atis, dia sudah ada La Ilaha. Hanya tarah Illallah saja. Dia dah halfway tau. Bukan susah. Sambung saja. <Glilisa> Tapi kita takut pula. <laughs> Wah oh, dia ini tak percaya Tuhan Tak tahu tak percaya Tuhan Malaikat Allah Bukan Kecuali Allah Bagi orang yang ada Kepercayaan Dan kepercayaan itu berbeza-beza Orang Buddhis umumnya Tak percayanya adanya Tuhan Umumnya Saya baru ambil satu dialog dengan seorang ya, Keluarga Buddhis Saya pun keluarga Buddhis ...tapi keluarga Buddhis tu nama lah. Ya. Nama dia itu lain sejuk. Nama dia... ...saya tak sebutlah nama yang betul. Ya. Saya bagi contoh saja. Namanya... ...Abdullah bin Muhammad. Nama dia ...Abdullah bin Muhammad. Nama ni bagi masyarakat Malaysia... ...Muslim kata Muslim... Riwatkah buah bon muslim? Riwatkah buah bon muslim? Buah bon muslim. Tapi dia. Memohon untuk. Supaya tidak lagi dipanggil dengan nama. Kerana dia dijaga oleh keluarga buddhiyas. Dia dibesarkan oleh keluarga itu. Dia tak ada kaitan sedikit pun dengan nama dia. Saya pun bincang dia, kita pun macam itu. Dia. Tapi Buddhis dia tak percaya ada Tuhan bagi dia. It is just suatu cara hidup. Orang Cina, orang Cina ni macam-macam kumpulan. Dia punya kumpulan pun pelak-pelak. Ada Dia semua boleh Christmas sambut Chinese New Year no problem Chinese New Year itu macam kita sambut awal Muharram Dia bukan ada percaya pun Tak ada percayaan Dia kira hari perkiraan perhisak Macam kita sambut mal hijrah Dia sambut perkiraan tarikh takwim orang Cina Kemudian orang Cina ada juga yang Goddess of Mercy Pernah tengok tak? Goddess of Mercy Yang baru-baru yang sudah ada Tanglong Ada Lantern, Ada Mooncake hmm. ada. <coughs> Cap Gomek lain sikit A Cap Gomek itu 15 hari ya Pertengahan Hari Raya Cina yeah. Orang Cina kadang-kadang dia tak percaya apa, -apa pun ha, Dia percaya Bahawa ada duit ada Tuhan Terdapat duit terdapat Tuhan ha. Itu senang punya Got money got got no money no God ha. Senang punya Tapi kalau Chinese ni ya Tidak ada kaitan dengan agama Kecuali setengah-setengah buat bida'ah dia dia pun banyak binaan uh, Dia akan buat semayang Kemudian dia letak buah-buah Di depan tokong dia Kita balik is a Chinese reunion Dia nak family reunion Nak makan Dia halal makanlah, lah Yang minum Kadang-kadang Makanan buah yang dalam refrigerator dah habis Dia buat turun Yang dia sembah kepada Haa uh, Akong dia tu itu you kena sebut Saya dah kenyang <laughs> Ataupun Terus kata Saya memang dengan orange ni Saya tak makan <laughs> Nak cakap susah dia tak faham Apa haramkah Ini bukan daging lah Ini buah Apalah sudah jadi Susah pula kita nak cerita Dia punya tauhid Dia tak ada Jadi dia kata buah-buah Kita tahu ini buah Tapi telah disembah Sama berhala Saya sudah tak boleh makan Ini masalah umur dia Tak mau subahat Dengan apa ketuhanan pun Ada taipusam dah Saya dah tambah sikit Supaya kita faham Taipusam apa yang dia buat Dia ada kepercayaan Tuhan ini kena berkahwin akad nikah. Daripada bawah, dia usul nak jumpa yang di atas. Tiap-tiap kali bila nak akad nikah, Tok Sami ada yang bersin. Bila bersin, nikah dibatalkan. Sampai hari ini belum nikah. Betul Sampai hari belum jadi nikah Tak sah nikah mereka ni. Setiap-tiap tahun kena hantar naik lagi Setiap kali bila dia nak jalan Dia kena pecahkan kelapa Kelapa beratus ribu terkorban Kelapa asalnya halalan taibah Tapi telah dipecah untuk persembahan dia tak boleh makan nanti. Tak boleh pula kita berebut. Ini rezeki. <SILENCIO> Buat nasi lemak. <SILENCIO> tak boleh. Walaupun asal buah itu halal. Tapi telah dipersembahkan. Tak boleh. Saya masih ingat dulu kita mula-mula Islam. Jumpa kawan-kawan Muslim yang macam saya orang muda. Jalan-jalan tepi pantai. Kan. Tanyang bunga Batu fenggi Orang Cina ni Kalau dia lalu sini kena eksiden Lalu eksiden Dia kata sini what? Dia makan orang punya Sebelum kita dia makan Kita kasih dia makan dulu Supaya dia sudah kenyang Dia tak makan kita Logik Nah, jadi dia letaklah macam-macam, ada kuenya, ada dagingnya, ada orange-nya. Kan? Kita orang muda lalu-lalu nampak orange. Tengok pada uang daripada dia membazir kita makan. Jadi bila orang itu lalu, wah betullah kuatjin ini. Dia lupa jin lain makan Salah kita tak tahu dulu Kita tidak okey Sehingga kita dapat ya Tunjuk aja Setiap Benda yang telah dipersembahkan Haram bagikan Tak boleh lagi Jadi kalau kebetulan Dipawali Ada kaitan dengan agama Bila ada kaitan dengan agama kita tak mahu bersubahan. Kita nak balik, tak apa. Nak makan makanan yang halal, no problem. Tetapi kita takut. Kadang kita lupa, ada ke makanan itu telah dipersembahkan atau tidak. Kalau kita tahu ada upacara persembahan. Memang antara China dengan India. Cara ibadat wirid orang India lagi kuat daripada orang China. Eh orang China pun takut sama India. Betul. Orang Cina punya Tuhan lebih kurang. Dia tak kisah punya. Orang India dia seram sikit. Saya nak cerita kenapa dia seram. You tengok orang India punya Tuhan. Tak pernah orang dia tipu Tuhan dia. Orang Cina saya dia berani. Orang Cina punya Tuhan. Sekarang dia tak kasih lagi orang yang asli orange plastik bunga plastik semua plastik daripada dia bazi sana nanti rosak orang lain makan lebih baik dia plastik setahun sekali dia tukar very economy. kalau dia percaya Tuhan itu betul dia tak berani tipu Tuhan tapi dia tahu benda itu adat saja dia tahu tapi orang tua suruh buat buatlah itu saja. Tapi kebetulan di Pawali ada kepercayaan kuat tentang Ketuhanan Dia. Sebab itu kita orang Islam diingatkan setiap upacara yang merupai keagamaan lakukan di nukum wadiyadi. Kalau tidak, no problem. Ya, yeah? kalau tidak tak apa. Contohlah Christmas Day mungkin. Christmas Day itu Ada upacara agama tidak? Ada-ada? Ada-ada? Ada pun Pertama Dia sambut hari kelahiran Nabi Isa That's why Christmas ini. Hanya dia buat bidah ah dia Bahawa Dia ingat Christmas itu ada Ada apa? Haa ada Santa Claus Nabi Isa tak pernah jumpa pun saya ngebelah pertama Nabi Isa tak pernah lahir bulan Disember. dia lahir waktu musim bukan sejuk dia bukan lahir di Narika dia lahir di Baitul Laham di Jerusalem waktu dia lahir banyak lagi orang sedang membiarkan ternakan di padang. Artinya is not a winter day, winter season tidak. Tapi telah dibidaahkan, dikurafatkan lagi. Orang sambut Christmas bila ada snow. Tak ada tenang mengenal pun. Saya kadang-kadang orang ajak saya pergi, saya pergi kalau Christmas. Kadang-kadang saya beli kad juga Saya kirim kak, Saya tukar kandungannya Ucapan macam Merry Christmas Dalam saya tukar Surah Maryam Saya kirim Mereka pun dapat Ucapan Merry Christmas Tengok-tengok ayat lain macam sikit <laughs> Yalah kena lain lah Supaya kita nak betulkan Dia punya akidah kita dia tak betul Bukan Tapi dia tak tahu So, dia pun terkejut. Eh, hey, Dalam Quran ada sebut tentang Nabi Isa. Ada. Dan Quran sebut Nabi, tentang ibunya Maryam. Ada. Kita bawa. So, it depend bagaimana you nak sambut keadaan itu. Upacara agama, tak boleh. Kalau tak ada upacara agama, silakan. Tapi guna peluang untuk berdakwah. You can do a lot of dakwah. Itu jawapan ringkas saya para muslimat ya, Soalan itu Tentang dipawali saja Saya campur dengan Yang lain Supaya kita faham Semua upacara orang lain Tak semuanya agama Yang mana tak ada unsur agama Okey Yang unsur agama tak boleh Lakukan dinukum Wali ya Ada satu soalan muslimat lagi Okey Okay. Okay, then. Ustad and Sada Sadari. Um, is it some player which I got to learn faster English? Sada. Yeah, <laughs> sorry. Ustad, um, recently we had an event back home in Malaysia called the um, Patekab event. And um, I guess after the event, like, there was a lot of controversy and a lot of rage among the Muslims and some parties. Can I get your opinion on the event and whether you think it was... Dia suami in the middle matter. Alhamdulillah. Can I answer in bahasa? Oke, okay, insyaallah. Alhamdulillah ya. Yeah. Uh, this is the current issue ya. Yeah. Tiba-tiba berlaku peristiwa orang Islam yang ingin mengajar orang Islam sesungguhnya so, fobia kepada anjing sangat now pertama when you ask me what is my opinion this is very important in the future urusan agama you don't need any opinion my opinion have no value kalau ini isu agama you don't ask for any opinion what do is what islam say about this itu saja So kalau kita tanya tentang Islam We have to come up with dalil Kalau saya hanya bagi pendapat Jangan ikut Saya pun ada pendapat saudari pun ada pendapat Orang lain pun ada pendapat Semua pendapat Bebas Tapi agama, isu agama Apa agama Islam Cakap tentang isu Pertama You check dalam Quran Kalau orang kata Mana ada Anjing ada Mesti ada anjing dalam Quran Bukan surah kafi dah ada Ada tak? Kalau tak ada suruh dia baca surah kafi Hadis Nabi tentang anjing pun ada Pertamanya kita tahu Anjing bukan satu binatang yang sepatut dihina oleh kita Orang Islam tak boleh hina anjing semua binatang yang Allah jadikan Ada sebab-sebabnya Walaupun ada yang haram Kita makan Tapi ada Dia punya sebab yang Allah jadikan Wa ma'akalabtu haza Ba'atilah Allah berfirman Saya tak pernah jadikan sesuatu tanpa sebab Masing-masing ada sebabnya Allah lebih mengetahui Nabi, semua Nabi Belah anjing Kerana every prophet They are a shepherd All Prophet, wahai syaitan, have shepherd dogs. Dia ada anjing. Dan Nabi juga membenarkan umat Islam buat hunting guna anjing. Lepaskan anjing supaya dia tangkap binatang yang kita buru. Khususnya binatang-binatang yang liar yang susah kita tangkap, anjing boleh tangkap. Okay. Dan dia kalau dah bawa balik, kalau anjing kita yang kita lepas, dia yang bawa balik. Tanpa ada anjing lain kita boleh makan. Tapi kebetulan ada anjing lain tak boleh makan. Karena kita takut anjing yang kita pelihara, the hunting dog yang kita jaga, yang kita lepas, hunting dog they have their own technique, yeah, in handling binatang-binatang yang kita buru. Yeah. Tapi kalau dog yang lain kita tak tahu. Sebab itu tak boleh makan kalau ada dog yang lain Ketiga Kita ada wash dog. Yang mana anjing ini semua umumnya Tidaklah semua orang handle Orang yang memang Tugas dia itu Orang itu yang jaga Orang itu yang train Supaya anjing dengan dia mempunyai Satu kontak yang sangat personal Not everybody Yang kedua kita isu anjing yang kita timbul Ialah isu apa? Isu apa? Nak tashka Nak ciumkan Nak hakka It's not an issue sangat Apa isunya? Ya yeah. Isunya sama <laughs> Itu saja Kalau tak ada isu sama Apa ada isu? Pasai isu yang kita timbul Dia najis berat Heavy weight punya najis Maka? Kemudian bila heavy weight Kita ada pandangan Yang Nabi pun tak tahu Dari mana datang pandangan ini Umatnya lagi bijak Kalau dia basah Kita basah No problem Kalau dia kering Kita kering Also no problem satu negatif, satu positif, problem Kalau dia basah kita kering, problem Kena sama Sama kita guna apa? Tanah sekali, enam kali air Betul tak? Betul? Sama ini Dan hadis sebut apa? We have read about the hadis of sama tidak? Ya? Yeah. Nabi sebut iza iza waliga ina ahadukum alqalb bila pinggan mangkuk utensil kamu dijilat oleh anjing kamu nak guna pakai balik zaman dulu kita bukan macam sekarang mangkuk macam-macam bukan ada yang simpan tak pernah pakai pun itu untuk perhiasan zaman Nabi satu mangkuk serbaguna kita pun pakai kita nak guna masak nak letak roti nak apa lepas itu anjing pula nak minum kita letak air dalam mangkuk itu kita pula dia minum lepas tu kita nak bersihkan nak pakai balik sama satu kali tanah enam kali air Ulama-ulama hadis telah bahas tentang hukum ini. Bukan saya. Dia kata bahawa hukum sama hanya berlaku. Bila anjing jilat pinggan mangkuk kamu. Dan pinggan mangkuk yang dijilat anjing kamu nak guna pakai balik. Kalau tidak dalam sahih Muslim kata kau buang saja benda itu tak timbul sama buat Abang nak sama kalau tak mau guna bukan kemudian kalau kamu ada satu mangkuk khusus untuk dia bukan untuk kita tak nak sama tapi kalau dia kilat tangan kamu nah, ini isu dia nak sama sekarang awak peluk satu badan kena sama anjing masuk satu rumah Lepas tu, you nak beli rumah. You kena bawa soto lori tanah. <laughs> Problem tu. Lepas tu, payung brigit kena datang. <laughs> Itu senang saja. Tapi perhakikat. Kita pun tidak galakkan. Nak didik, boleh didik. Tak perlu kita buat show begini. Kerana you you send a wrong message to the public to the children children who are innocent dia ingat benda itu macam cat nanti dia juga akan main-main siapa yang nak monitor siapa yang nak jaga why must you create an issue from that not, from natanio nak didik masyarakat tentang bagaimana nak bersihkan diri daripada teren najis mukallazah no problem but tapi you don't have to do in that manner Because you are sending the wrong message across the ummah. timbul fitnah kita ada banyak problem, tak habis habis tambah lagi problem. Actually this issue I will say, yeah. pertama Nabi tak suka, Allah pun tak suka. Nabi bersabda, Innaullohihihiubul Maaliyar al Umur Wahyak Rasul Saha. Urusan penting kita highlight. Urusan begini, kalau boleh You don't have to make an issue out of it Apa yang saya Paling sedih This issue Kerana kesilapan Cara kita atasi this issue It become a mockery Orang yang non-Muslim Tengok kita, dia ketawa See, how messy these people are Sama kita Bergaduh sekarang Betul tak okay? Dia tak ada no problem. It's just a pet Kita anjing tak pernah Jadikan pet Kucing boleh Anjing kalau kita nak jaga Duduk luar tak ada rumah Dia are not pet Anjing have human instinct Banyak perempuan barat tak kahwin Dia kahwin dengan anjing Tak lama Pihak akan membenarkan dia kahwin Mula lelaki sama lelaki. Kedua perempuan-perempuan. Akhirnya, perempuan andri. Semua boleh jalan punya. Freedom of choice. Ya. Yeah. Kemudian, human rights. The dog also got right. <laughs> Apa nak jadi? Macam-macam benda tak selesai, you timbul satu-satu. Tak ada isu jadi isu. So, I always say it. Benda nak didik boleh Tapi they don't have to do it in that manner We make a wrong approach Akhirnya We are arguing and fighting Within ourselves And then the whole world is watching us Macam cerita MH3 3 berapa? 307 huh? Saya pun lupa lah 370 17 Clear card Alhamdulillah 370 Mystery Tak apa Benda takdir jadi Di mana dia pergi Wallahualah Mungkin di Asia ada bermuda triangle Yang kita tak jumpa 370 Experience that Wallahualah Nak kata mati Tak ada tanda Nak kata hidup Tak ada Tak jumpa So kita tawakuf lah Berhenti di situ Dulu Tapi memang ada hukum You nak tunggu berapa lama Karena kalau yang ada istri, istri nak tahu Iddahnya bila Bukan Ketika ada harta Bagaimana faraidnya Ada kait yang lain-lain So they must make a Keputusan Ini contoh saja Okay Now Apa yang memalukan kita Then you have the magic carpet pula. Dengan kelapa pula. memusing rata. That is the thing yang buat kita malu. Tak apalah kapal terbang. Dunia pun dah respon. Dan mereka respon. Semua nak bantu nak cari. Yang kita pun respon pada benda yang... Allahu Akbar. Jin pun takut kat kita. Bukan. Okay. Tengoklah apa yang jadi malu kita. Sekarang Malaysia satu dunia terkenal dengan that. Sampai semua student-student di luar negara kita, ulama-ulama pergi berdakwa, people ask you, what do you think about that? <laughs> Banyak kerja nak think. Nak fikir. Kadang-kadang kita tak tahu why you allow that kind of thing to happen dia nak buat apa duduk rumah dia kampung manakah buatlah sendiri sendiri media jangan cover this is the problem of media media create a lot of fitnah and unrest to the world apa yang berlaku sekarang macam-macam tembak-menembak semua kalau saya kata is because of the media media kalau tak hati-hati dia -hati, be more problem So secara ringkas jawapan saya It's good to educate the Muslim Janganlah takut sangat Jangan anjing jalan sini Kita jalan sana Susah kan Dia jalan-jalan Just ignore dia itu saja Jangan pukul dia Jangan tendang dia Jangan tengok anjing tendang dia Tendang saat ini dia ikutnya susah okay. Just note anjing wujud Macam babi lah satu hari, you nampak anak babi. Anak babi very cute. <laughs> eh, memang. Dia jatuh dalam parit. Dia minta help. Help, help. Dia jerit. Apa nak buat? Babi help apa? Mati apa? <laughs> Jangan. Turunlah. Turun, angkat dia. Lepaskan dia. Dapat. Dapat rahmat. Itu ujian Allah. Tengok perempuan zaman Nabi perempuan pelacu. Allah masukkan dia dalam syurga kenapa? Saya kau anjing kehausan, tapi dia ambil air bagi anjing tu minum. Anjing dah minum dia pun bersyukur. Cara dia bersyukur dia punya ekor tu bergoyang. Ha, dia tak begitu. Alhamdulillah. Dia kata Alhamdulillah kita pula cabut. <laughs> Macam kita nak pergi ke kubur lah. Nabi kata masuk kubur bagi salam. Bukan. Assalamualaikum ya ahlatiyah minam muslimin wa muslimat atau mu'min wa mu'minat. Ila akhirihah. Jangan dah tunggu dia jawab. <laughs> Kalau dia jawab. <laughs> <laughs> tak tahulah you nak masuk atau tak masuk. <laughs> Oh itu betul he me there the spirit is very strong itu doa kita ini contoh so in reality educate people to know what is dog no problem not the fear dog no problem tapi kesian, ramai muslimah pakai tudung yeah, suono. jadi this is not something for you to play with it's hukum Yeah. So Mudah-mudahan Allah Redahkan isu ini Saya takut kita Sambut lagi It will on kata Timbul fitnah kepada dakwah Susah Kita yang jalan dakwah kita tahu We are going to face a lot of non-Muslims We are going to invite them to Islam And they are going to throw all these questions And we have to entertain Kalau tidak cerita tawhid saja selamat ini masuk campur. Bumo lagi. Campur lagi. Anjing lagi. Problem. Sebab itu saya kata. We waste a lot of time. Because we don't focus in our dakwah. So jemaah Muslimin, dan musliman. Yeah. For us. Orang lay person. Don't, don't forward any message anymore. Kalau ada ada crisis. Just pray. May Allah make it easy for everybody. That is kudah supaya we don't entertain anymore yang dah sudah, sudah ya. kita doakan supaya jangan lagi benda itu dibesar-besarkan ya. akhir kata if you want to know what we are doing, you can go to our website ya. you want to participate dan kita make projek in dakwah dan kebajikan you are all welcome ya. insya Allah on this uh, 15 to 19 of December, every year kita ada satu huge camp yang we organise specially for the teenagers, male and female, we want to train them, to show them the beauty of Islam and how practical, logical, rational Islam. So, is. Supaya orang muda kita tidak akan jauh dari agama. Selama ni agamanya jadi fobia, orang Islam pun rasa fobia. That's how we overcome this issue dengan our youth Awards Camp, brother and sister, just my additionnya. Yeah. Kita dah buat sejak tahun 80an. Mungkin orang tak tahu. Tapi all for local dalam bahasa Malaysia. Only last four year baru kita open for international participants. Jadi kita punya Youth Camp will be attended. Last year saja kita buat di Langkawi for one week. Kita go for pulau to pulau, ya. Yeah. Dan kita go for caving, kita go for Jungle trekking, Alhamdulillah We have participant, 10 of them From Pakistan, four of them From China, few For Oman, four From Fiji Campur-campur, uh, ada setengah Earlier kita buat Ada yang daripada Rusia Ada dari Sudan Ada daripada, it's an international Camp This year kita buat from the 15 to the 19 Kalau siapa yang ada adik-beradik Anak-anak lelaki -anak perempuan from 12 to 25 five, kalau you boleh send them, but there are costs lah. Uh, kita go outdoor banyak costs involved. Pergi to website, you can yeah, send the children to us, insyaallah. Then akhirnya, we have a lot of welfare activities. Kalau you balik nanti ke Malaysia, you can try to visit our centre and look at our activities. Di mana kita ada class for the not yet Muslim, kita ada class for the reboer, kita ada class for local and expatriate dan kebanyakan pengislaman kita akan buat selepas class kita. So all can participate, can be with us and we need a lot of support, your duaan, your moral support, financial support in any form. You can help us to make sure Islam is growing inshaallah. Yeah. So once again sister thanks for your question. <coughs> I hope ya apa yang saya jawab serincas tidak direct sangat cukup sebagai panduan kita insyaallah. Dan saya akhir kata dengan semoga Allah selamatkan perjalanan kita pulang ke rumah masing-masing. Dan lastly jangan lupa apa yang saya sampaikan malam ni kalau siapa yang masih ragu-ragu don't have to ya accept everything. Just think first. Mana yang you yakin awak amalkan dulu Dan kalau awak ada dalil Amal Kalau dalil itu sahih, no problem Kalau amalan tu tak ada dalil Urusan agama Kalau boleh kita ubahlah Dengan amalan yang ada dalil That will be the best for all of us Karena kita tidak mau Akhir nanti amalan kita Tak diterima oleh Allah Mudah-mudahan Allah terima amalan kita semua InsyaAllah dan semoga Allah maafkan kesalahan kita Dan semoga Allah sehatkan keluarga kita yang sakit Di mata madrasah jadi mereka berada Dan semoga Allah temukan kita semua di akhirat nanti Akulu wa wastaqfirullaha li walakum ulisair muslim ulizam Wastaqfiru innahu wafurrohim Lastly saya terlupa Saya sejak datang daripada pagi tadi saya ternampak sesuatu yang saya rasa I have to remind all of you for the sake of Allah is my duty. Please don't eat, don't drink with your left hand. Nabi larang. Setiap benda yang Nabi larang, jangan ambil ringan. Nabi kata, la takulu walatashrabu di shimal, fainna syaitan yakulu wiyashrabu di shimal. Setiap kali nak minum Ya kita takut kita dah biasakan makan kanan kiri kita minum selalu ubah ya ini satu jihad kita ya? takut kita baru dua tangan kalau tiga tangan tiga tiga kita pakai ya? Ya, satu kanan satu kiri kemudian tengah punya mokok ya? mokok itu kalau boleh tinggalah ya? merokok itu nak berukup bagus. Warkah Umar raqi ini dengan. memang tak ada yang bagus. Dunia dah bagi tahu bahaya dia. Doktor confirm. Dia letak warning lah. Smoking. Smoking apa? Smoking healthy? Smoking long life? Smoking kill. Dia cakap. Membunuh diri Membunuh diri Alam Ya Jadi kalau siapa yang merokok lagi InsyaAllah Razam nak berubah Boleh berubah. Siapa yang minum tangan kiri InsyaAllah Mulai malam ini balik berubah Nampak kawan Guna tangan kiri Tahan dia Nasihat Dia dah ubah Selamat dapat pahala anak-anak kita didik dia disiplin daripada Allah. insyaallah Allah selamatkan kita semua subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la wa atubu